Jag var upp i såg jag ungdomar Nu ska du få svar på frågor som du har När det gäller ungdomar Varför har de keps? Jo för att de skäms när de börjar bli tunnhåriga Varför bak och fram? De vill ha skydd för rovdjursattacker bakifrån Och solen är stark, nacken blir bränd Därför har de skärmen bakåt Så funkar ungdomar här singer Jo, de tror på troll Varför ringer näsan? Jo, tjurar har det, därför har de det Lantbruken att de gillar Röstvårdorna, varför har de där? Bra om de ska boxeras <här> Pinnar av järn genom ögonbryn Krokar är bra att ha Så funkar ungdom Tatuering, varför har de det? Det är någonting heniskt De vill visa upp sin stamtillhörighet Och kanske skriva något budskap Graffiti på en vägg Är ju kriminellt Därför gör de på sig själva Varför ritar de inte på med tusch? De vill visa att de tål smärta Så funkar ungdom Okej, okay, fattar det? Varför pratar de mumligt hela tiden? Jo, då kan de säga efteråt ja, Det var ju det jag sa, jag har alltid rätt Eller har de kanske varit hos tandläkaren? Bedövningen är kvar Varför frustrar killar? Grabbar vill skrämmas, därför låter de som en farlig flodhäst Så funkar ungdom. Bryn utan sol, varför har de det? De vill vara som Oprah Winfrey Varför röker de? De har inte råd att skicka ett sms Uff, de luktar. Därför röker de och skickar röksignal Så blockar de Varför snusar de? De har inte råd med botox i överläppen Så funkar ungdom Luppar gör en sladdar till dosen som de petar på oh, Jo, fingrarna. ungdomar har hörselproblem En hörapparat är det du ser Byxorna då? Varför hänger de? De vill visa kalsongsort Prövande hjul som de åker på De har inte råd med häst och vagn Så funkar ungdom Ja, ah, en gång del Så funkar Ja, vi tar en gång till. Så funkar ungdom... Ja, man kan ju ändra sig. Vi tar en gång till. Så fun...